Cròniques marxianes. La realitat d'un temps passada pel sedars. Amb Òscar Caldera, Àngels Carbonell i Josep Cònsola. A Ràdio Pinsenia, el 90.6 de la FM. Hola, benvinguts al programa Cròniques marxianes un programa quinzenal d'anàlisis, debat i reflexió, que el podreu escoltar en diferents franges horàries durant cada quinzena aquí, a Ràdio Pinsania. Un, si paneti, nascimí... Aquest primer programa el farem en format entrevista, aprofitant la visita de Joan Planes a Berga per fer una xerrada sobre la incineradora de residus industrials de cercs un projecte encapçalat per un empresari vagenc que ha generat una forta mobilització al carrer i la creació d'una plataforma per fer-hi front. I Abans de començar l'entrevista, sortirem pels carrers de Berga per copsar les opinions de la gent. Bon dia, doncs jo estic molt d'acord amb aquest projecte perquè crec que és un molt bon projecte per a la comarca ja que bé l'espai és, l'espai està obsolet i així seria una manera doncs, de, de crear llocs a la feina, de crear un, un espai que bueno, és una mica controvertit aquest tema però crec que té que té que ser en totes les poblacions i crec que és, és, està molt ben pensat a, a aquest espai perquè tampoc està dintre del nucli urbà, amb el qual cosa doncs, bueno, doncs crec que és, és bona idea jo per mi crec que seria un motor important per aquí, per al Berguedà. Pues a mi me sembla que aquí dintre la comarca de Berguedà estem molt escarmentats, sobretot quan ve a veure tècniques i els carbons i tot. I sobre aquest tema, me sembla a mi que tot això no s'opre una mica. Doncs pues mira, no estic d'acord perquè penso que serà totalment un problema, problemes de salut molt importants i esperem que entre tots <ríe> diguem que no. <ríe> perquè a, la, a molt curt plaç tothom estarà malalt i això sí que és un problema que ho tindríem tots que tindrem en compte perquè també que aportin pues, uns puestos de treball i tot i això són mínims. Tampoc a la comarca no ajuda totalment a aportar res. I després eh, penso que ja hem tingut bastant també amb la ximenea que havíem tingut i els problemes que, que, van, que, que, que va aportar. No? La meva opinió és que estic completament en contra d'aquest projecte bàsicament perquè penso que estem en un moment que hauríem de veure els residus com a matèria prima i no a base dels residus generar més residus que són potencialment tòxics i danyen la salut de les persones i del medi. I més en una comarca que està treballant des de fa molt temps per un turisme de qualitat i per tota la zona que hi ha al voltant que es dediquen a agricultura i remaderia ecològica i bueno, per tot això hi ha moltes altres coses que s'estan dient a nivell d'experts ja. Doncs jo no estic a favor d'aquest projecte Crec que hem de, de cuidar el, el món, que cada vegada està més contaminat. I crec que és un projecte eh, dolent pel medi ambient, que pot eh, desprendre casos nocius i també que s'ha portat una cosa tan important eh, com aquest projecte no es pot eh, portar a terme sense haver informat adequadament els veïns i, i de, que sàpiguen i que puguin opinar sobre el tema. Comencem ja l'entrevista amb Joan Planes, advocat o com ell es defineix traficant de lleis i economista heterodox. Ha portat plecs sobre parcs eòlics, abocadors, restes mineres, entre d'altres. El passat dimecres, 2 d'octubre, el diari eh, Rajocet revelava que la central tèrmica de Cercs eh, passaria a ser una incineradora de residus industrials. Sense massa més eh, informació, a poc a poc hem anat sabent doncs que la voluntat és cremar unes mil tones diàries de residus industrials. I la pregunta que volíem començar és eh, com anar amb aquest debat que hi ha i aquesta eh, preocupació sobre l'emergència climàtica com es pot defensar un projecte d'aquestes característiques per aquesta comarca? Bé, d'entrada, hi hauria de fer-se una pregunta a la gent d'aquí. Majoritatament, la gent d'aquesta comarca vol aquesta incineradora? Aquesta és la primera pregunta. Suposo que de la resposta de la gent ja en tindríem el resultat del que s'ha de permetre. Segona conclusió després d'aquesta primera pregunta. Convé aquest tipus d'instal·lacions en aquesta comarca, inclús malgrat les aparents bondats que es puguin presentar? Jo crec que no, per tots els elements negatius. Llavors, si no han demanat la gent d'aquí i no els hi convé, la resposta és molt clara. No. Doncs un dels, de l'argumentari per defensar aquest projecte ha sigut que eh, posteriorment s'ha sapigut o, o han volgut vendre el projecte en què es generen 60 llocs de, de treball en aquesta planta en una comarca doncs, on, on després de la mineria i el tèxtil eh, hi ha una situació en què no hi ha molta feina i el jovent ha de marxar de la comarca per treballar. Bé, això d'entrada, aquestes xifres posades en absolut solen ser enganyoses. És dir, quan es diu 60 llocs de treball, la pregunta és quants d'aquests 60 seran enginyers que vindran de fora de la comarca? Quants seran transportistes que portaran la porqueria que s'haurà de cremar que tampoc són de la comarca? ja són llocs que estan en un altre indret i tercera quins efectes col·laterals provocarà aquesta instal·lació sobre altres llocs de treball que sí estan funcionant a la comarca com es podria imaginar que serà l'àmbit turístic si fem el balanç potser se'n perdran més de 60 tot plegat doncs s'han de veure molt bé les coses i no fer-se creences de que això serà la mar de Bonic d'entrada el projecte en si de Bonic no en té res. I dubto inclús que fi de comptes el resultat final després d'un cert període, amb el que pot ser de pèrdua per la que suposarà d'ambientació de tot això, sigui positiu per a la comarca a nivell de de treball. A les informacions que hem, que hem anat llegint, en compte gotes es parla d'unes mil tones de residu industrial que es cremaria per dia. D'on surten residus? Perquè aquí la comarca no, genera, no generem tants residus. És evident, és evident que mil tones per dia de residus, ni, ni, vamos, allò que es diu en castellà, ni hartos de vino, aquesta comarca. Aleshores, eh, això vol dir que vindran de fora? D'on vindran? Es pot imaginar un que vindran de l'àrea metropolitana o dels centres de gran concentració industrial. Si es diu que una part dels residus industrials vindran del sector de l'automoció, on estan les fàbriques de cotxes en aquest país? En el Berguedà? Es fa molta cosa per l'automació que el Berguedà? Doncs evidentment vindran de fora, però tampoc s'ha de descartar ningú que vinguin de fora de l'Estat, dir perquè hi va haver un projecte que per la mobilització popular es va evitar que prosperés d'incineració de residus a Mallorca que provenien d'Irlanda i d'Itàlia. Per qui no ha de descartar que vinguin d'aquí? Des de sectors d'aquí la comarca també s'ha defensat aquest projecte perquè es diu que si generem els residus aquí, que es crimin aquí perquè enviar-los a l'Àfrica és incongruent. És veritat. Lo que passa que primera, quan hi ha els residus la solució ha de ser l'incineració. o bé hem de passar amb un altre enfoc radicalment diferent. És dir, primer, si cal produir tant perquè s'obri tant de tot i tenint en compte que a més a més hi ha molta gent que no té de res aquestes grans contribucions de fons és a dir: potser el que convindria és replantejar el sistema per acabar dient Lo que ja produïm ho hem de repartir de forma que totem tingui el necessari i potser haurem d'acabar produint menys inclús perquè si el problema és climàtic i d'excés de recursos malbaratats el dilema potser és un altre i segona és evident que nosaltres ens aprofitem d'altres països que els tenim dominats per enviar-los la porqueria quan de vegades els hi hem tret les matèries primeres o els recursos naturals. Això s'ha aplicat a altra escala, és lo mateix. És dir, per què la, els mil tones diàries que no es produeixen al Berguedà han de vindre d'altres llocs? En tot cas que es busquin solucions de valorització, de tractament, de reutilització, d'aprofitar al màxim les coses allà on genera. Um, relacionat amb una mica amb això que, que proposes aquí la plataforma contra la incineradora um, reclamava un, un, un, amb aquesta línia reclamava un canvi de model uh, de producció, distribució i consum i reclamava una nova llei de catalana residu zero de prevenció uh, contra sí. això mateix uh, què en penses? La plataforma el que veig és que té una intenció sana i un concepte ètic de la producció Acordons això ja de per sé és bo. Ara, la gent que està darrere d'aquest projecte dubto molt que per la seva ment no sols hi passi aquesta idea, sinó que mai la puguin arribar a tenir, perquè això no deixa de ser un projecte econòmic especulatiu d'aprofitar una moguda per treure beneficis a costa del que sigui. Aleshores, la idea de que hem de replanegiar el model productiu ha d'anar més enllà del que són aquestes trobades que es fan a nivell internacional que si ara baixarem el número de gas, d'emissió de gasos de tal de diòxid de carboni o d'òxid de nitrogen que està bé, o matar això ja està bé per se el dilema és molt més global, molt més de fons és dir, tenim el model productiu capaç de que aquest planeta pugui aguantar al llarg de dècades tenim un sistema de funcionament econòmic que pensa amb les persones i amb la natura, o només pensa amb el benefici. I això vol dir replantejar moltes coses, i evidentment no passa per instal·lacions d'aquestes característiques. Això seria com aquell que diu l'apèndis d'uns budells contaminats que pots rebentar amb una peritonitis en qualsevol moment. Uh, abans d'entrar, has, has, has eh, hi ha introduït el tema d'aquí al darrere d'aquest projecte i i quins interessos hi ha però abans d'anar més amb, amb, amb la matèria concreta abans fora de micros hem estat eh, parlant sobre el, el, com, eh, com està distribuït a Catalunya aquest, el país, el, el, el tema d'una de de densitat de població molt elevada a l'àrea metropolitana i aquesta C25 que fa, de, que, que fa una mica de, de, de, de la zona productiva o la zona des, d'esbarjo Uh, dintre de, del, del model que ens estem plantejant o, o el problema aquest del residu quina, que, on va més enllà el, el, el, aquest tema de, de, de la distribució de la població uh, amb la generació de residus en què bueno, aquí ens, ara en tenim el projecte de la incineradora però les terres de l'Ebre uh, també els hi porten uh, tota la merda de l'àrea metropolitana com uh, aquest model aquesta situació, aquest model de, de residus de, de, de, de gestió dels residus és compatible amb el model de país que tenim Quan estem submergits en un sistema que és, està malalt d'un punt de vista de, de fer una espècie de diagnòstic mèdic el sistema de funcionament econòmic capitalista està malalt és dir, és un, és un malalt permanent, crònic si tot es basa en l'especulació i el màxim benefici quan es planifica l'economia i en aquests casos les instal·lacions industrials, es pensen amb la rentabilitat. Si el que es tracta és de que rentabilitzar el preu dels terrenys de l'àrea metropolitana perquè puguin ser només per immobles, per instal·lacions d'alta tecnologia, pel turisme de luxe, pels fèries i congressos que diuen ells, tot això va a el metro quadrat enorme. I això vol dir que tot que són els elements residuals, aquests elements que es volen desestimar d'un model econòmic, s'envien allà on el territori és molt més barat. És dir, muntar magatzems o muntar incineradores o muntar abocadors de porqueria és molt més barat per àrea de superfície o per necessitats ambientals al Berguedà que no passa allà on es produeixen. I a partir d'aquí això ja és una espècie de disfunció total. I en canvi s'hauria de organitzar i planificar les coses perquè fossin coherents. D'allà on es produeix una cosa, allà s'hauria de tindre la solució per veure com s'ha de resoldre la conseqüència d'aquella producció, que és, en aquest cas, un residu. D'acord, si et sembla, entrem més en matèria aquí a, darrere d'aquest projecte a la comarca. Va sortir també el Rajocet, que l'empresa que gestionaria aquesta planta seria Ecoenergy Cercs, i... Uh, va sortir el nom de Lluís Baciana com a empresari què en sabem d'aquest uh, personatge perquè poca cosa ha transcendit els mitjans locals aviam, d'entrada aquesta empresa que ja té un nom així molt extravagant, és de Manresa doncs la pregunta és aquí molt patriotes i resulta que quan posem un nom a una empresa de Manresa li fotem un nom com si sigui de la Conxinchina o, bueno, Conxinchina no seria en tot cas seria de Wall Street però l'altra pregunta és, si té un capital de 30.000 euros aquesta empresa, com vol tirar un projecte que diuen que necessita 130 milions d'euros? Què vol dir això? Que l'empresa és una fantasmada. I els 130 milions que necessitaran per tirar-ho endavant, com ells diuen que poden ser més, qui els proveirà? Qui hi al darrere d'aquests 130 milions? No hi haurà pas una escola d'angelets. El senyor Bassiana es mou molt amb àmbits de l'urbanisme, de la planificació bueno, coses diverses però diguem-ne de la qüestió urbanística la qüestió del, del, dels residus de bocadors i vinculat amb empreses d'ell o indirectament hi ha el tema de fomento de constitucions i contrats per un cantó el lobby de la construcció per un altre, inclús la siderúrgica de Celsa de la zona de, allà Castellbisbal és dir que hi ha molta gent que està a rarrera d'aquest senyor. Aquest senyor pot tingut ser substituït. Lo que està és de veure quines intencions hi ha dels grans poders econòmics que podran proveir aquests 130 milions que diuen que fan falta per engegar tot això. Bueno, l'empresari és, eh... però qui eh, dona el qui dona el vistiplau? Qui està donant el vistiplau després de que aquesta comarca ens han introduït el, el porta a porta, que sembla que, bueno, tots els el, els ajuntaments, el Consell Comarcal eh, s'han posicionat en contra. Qui hi ha al darrere qui de la possibilitat de que s'adjudiqui aquest, aquest projecte si el, els partits en el seu àmbit local eh, i comarcal estan en contra? No sé, Hi ha poca gent que recordi potser una sèrie que es havia arribat a fer per la televisió que es deia deiaS sí, ministre, una sèrie anglesa, on hi havia un ministre que es veia bastant allò, una mica fora de onda, o en tot cas una mica encantat, i llavors hi havia el cap de gabinet, que era el funcionari típic, o els funcionaris de darrere, que eren els conspiradors, els que ho decidien tot, els que sempre acabaven portant l'aigua al seu molí. Doncs bé, el paral·lelisme es podria aplicar. Hi ha a polítics que inclús poden tenir una bona consciència, fins i tot se'ls hi podria admetre, per donar bones intencions amb el que volen fer però el que conta no és la consciència, sinó el resultat final. I llavors hi ha uns aparells funcionarials que, desgraciadament, moltes vegades estan imposats pels lobbies econòmics. Aquí hi ha dues potes d'aquest projecte. Una és el, el de territori versus medi ambient i residus, i l'altra que és energia i mines versus empresa i ocupació, és dir, conselleria d'empresa i ocupació i conselleria de territori. I llavors hi han la direcció general i la substitució secretaria de medi ambient i llavors per l'altra banda residus que és clau en aquest cas i per altra finalment el que anomenaríem energia i mines en aquest cas energia la, la pota d'energia Lo que s'ha de fer és exigir clarament que el territori si no vol això aquesta gent no pot estar ni tramitant, ja no dic autoritzant, ni tramitant el que la gent no vol perquè avui dia tramitar una cosa és un engany perquè el problema és després coses que ja se sap que poden generar problemàtiques qui les controlarà després perquè s'apliqui lloc correctament s'està ple de situacions que han devastat àrees ter de territori que van ser formalment ben autoritzades o aparentment ben autoritzades el problema és que després és qui controlarà tota la porqueria que arribarà aquí i si és la que diuen i qui controlarà les emissions i qui evitarà que aquestes emissions siguin pernicioses per la gent, per això que el tema és, s'ha d'apretar perquè a l'aparat administratiu això no sols no ho tiri endavant, sinó que a més a més ja ho desestimi pel sol fet de que aquesta comarca no ho vol i ni li convé. Um, tenim l'experiència del cas Castor, de que es va, portar, es va construir la planta i que llavors es, es, es, es va aturar i entre tots l'estem pagant. Hi pot haver hi algun paral·lelisme entre el Castor i el que es pugui fer aquí a la comarca? Personalment jo crec que es pot donar fàcilment. Guiteu, ara hi va sortir aquesta proposta per la pressió dels propis alcaldes d'aquesta comarca demanant que es presentés una iniciativa legislativa que el Parlament de Catalunya que s'evités a través d'una llei que no es pogués tirar endavant aquest tipus d'iniciatives. Aquesta llei anirà amb un tren que quan estigui provada, aquesta sol·licitud d'instal·lació ja estarà cursada. Llavors aquest tipus d'instal·lacions hi ha en el que se'n diu la fase de suficiència i d'unietat aquests funcionaris que us dic jo, que són els que realment tallen al bacallà, pot ser que hi adonguin el vistiplau de suficiència i d'unitat. Llavors, ells presentaran un pedregol immens de papers i de coses que diran que s'han gastat un munt de milions i que si després, pel que siguin el tràmit posterior per la pressió popular o perquè surten uns polítics més decents que això volen neutralitzar des d'entrada, es aquesta decisió, podrien vindre a dir que ells ja s'han gastat molts diners perquè els hi van donar la suficiència d'unitat, el que se'n diu la, la pèrdua de confiança en el tràmit administratiu. Llavors és l'excusa per, per demanar el rescavalament. O ja no diguem si els han autoritzat la instal·lació definitiva i després es comença a demostrar que això és una història que perjudica molt. Llavors, en tancar-ho encara val molt més diners. És una mica el paralisme que es podria aplicar més o menys amb, amb el castor, no? Em que amb aquella experiència n'hi hauria més de sobres per dir de moment això no se'ls no es tramita, sinó que se li posa un nivell d'exigències tan gran que no li surta a compte, perquè un exemple molt clar una cosa que emetirà gasos perniciosos només es poden evitar a través de filtres molt sofisticats i molt cars que s'han de renovar sistemàticament si se'ls hi fes fer de debò ja no li sortiria a compte Llavors això del residu és, és un negoci rodó es tracta de presentar el projecte, que te'l i llavors eh, acaben sempre cobrant, eh, cobrant ja sigui perquè s'accepta el projecte o perquè es tiren darrere Aquí som, diem-ne però abans hi havia bisbes que començaven a sortir per Alemanya a l'època de grans creixements industrials dels anys 80-90 un, un dels personatges més rics d'Alemanya va ser el que va començar a treballar molt bé això dels residus, és a dir, la merda Fa milionaris. Aleshores, aquí tornem a lo mateix, amb unes altres paraules més fines. Els residus fan milionaris. Però fixeu-vos que a través d'una perversió, és a dir, no a través d'una producció pensada per una utilitat immediata, que en tot cas deixi precisament el mínim residu, perquè no contamini, perquè crei utilitat social, perquè resolvi problemes socials endèmics que es tinguin. No, no, no, és que fabriqui tothom, sobretot si som multinacionals millor i que nosaltres no, no cal que en pensem gaire, i llavors aquesta merda que deixaran per aquí o que ens portaran de regal, ja ens en cuidem nosaltres de remenar-la de tal forma o fer que la gent ens la triï abans que nosaltres la reutilitzem per poder fer el gran negoci. En aquests moments a Catalunya el lobby dels residus és un lobby que jo diria sumament perillós. I en tot això, eh, quin paper juga l'Agència Catalana de Residus? L'Agència Catalana de Residus, personalment, jo he tingut d'estar amb expedients administratius que hi deixo molt en dubte la seriositat del seu comportament. I ho dic amb totes les conseqüències, perquè ho puc demostrar. Només heu de tindre present una cosa. El, el director general de residus és president d'una empresa de residus de la construcció que a més a més participa d'altres empreses de residus privats vinculats al senyor Baciana, amb lo qual el conflicte d'interès està servit. Doncs és com que l'autorització d'una instal·lació que un determinat promotor té vincles respecte al que li ha d'autoritzar. Malament quan has de deixar la guineu que et guardi les gallines. Llavors hi entraríem amb... Què hem de fer, doncs, si està, està tot dat i beneït? No, dat i beneït no, és a dir, per desgràcia hi ha masses coses que ells sí que les donen per dades i beneïdes. Lo que s'ha de fer és mantenir el pols actiu a una alta temperatura de la mobilització social que va reaccionar molt ràpid. Però aquest, aquest sufler dels primers dies s'ha de mantenir amb una fornal constant. No es pot la gent refiar de que les administracions plantaran encara tot això ni inclús els polítics locals seran suficients per plantar-hi cara perquè ja han demostrat amb els pronunciaments de molts ajuntaments i estan en contra però no n'hi ha prou, hi ha d'haver una mil·lició permanent sostinguda i quantiosíssima de l'àmbit social perquè mantingui el pols i que sigui la gent la que apreti comportament de les administracions i dels alts funcionaris que en tot cas no s'atreveixin a fer segons què i a més a més ja hi ha una voluntat clara, no sols de donar un discurs, sinó de demostrar amb dades, amb exigències, amb controls sistemàtics de l'administració, de que aquí no es, la gent no xupa el dit i que no es deixarà fotre. Doncs parlaves de la importància de la mobilització de la gent i no confiem en les institucions. Però en un país on ens hem mobilitzat dos milions de persones, hem sortit al carrer cada any quin recorregut té la mobilització? Jo repetiria eh, és dir, no sé si ho he dit és dir no estan no confiar en la institució sinó no refiar-se de la institució la institució és un instrument que serveix quan respon a l'interès del poble o a l'interès popular i això també alerta perquè de vegades ens podem trobar en àrees on l'interès del poble pugui ser pervers eh? no ens enganyem però, en definitiva, aquesta correspondència entre voluntat popular i els representants s'ha d'intentar cercar al màxim de vegades. Però aquest acte és de no refiar-se. La gent ha d'estar constantment movent-se pel que li convé i l'interessa. interessa. I ha de ser subjecte actiu, i subjecte actiu de masses amb criteri propi. No esperar que hi hagi una consigna delimitada per una posició determinada, sinó que ha de ser una cosa dinàmica, on la gent d'aquesta comarca que quan va veure la notícia al diari va respondre espontàniament a dir no ho volem amb les manifestacions i amb una, amb una espècie de termòmetre que ja donava idea de que la gent no volia això no es pot refiar, la paraula clara és no refiar-se ha d'estar mantenint, mantenint un nivell de pressió permanent i sistemàtica i d'organització de la gent amb firmes, amb trobades, amb xerrades amb recerca de l'àrea més afectada, de forma que ningú pensi que li sortirà barato tirant davant això el preu que ells, en tot cas, potser estan disposats a admetre. I amb tot això, abans has parlat de la incineradora de Mallorca, que s'importaven residus de, de la resta d'Europa. Hm. Quin paper juga la Unió Europea, o si han interessos, en que... En... Interessos una mica més per sobre de la comunitat autònoma de, de que hi hagi això aquí perquè serveixi també per, per comercialitzar-me amb residus d'altres zones? Torno a lo mateix. Avui dia, si sortís al diari que es dedicaran 130 milions a instal·lar una indústria, tothom tiraria coets. Perquè, desgraciadament, se'n se pocs de coets per aquests motius. I ara resulta que per anar cremar merda sortiran 130 milions. La pregunta és... Això és una decisió econòmica transcendent que va més enllà del localisme que es pot inclús interpretar com a Catalunya. Què vol dir? L'estat espanyol és un estat de segona divisió dintre la Unió Europea. Llavors, els grans estats no descartaran la possibilitat de col·locar aquí instal·lacions o afectacions que així també les desplacen dels centres més propers de la Unió Europea. Tarragona és un exemple. La pedroquímica de Tarragona es fan coses que són bastant abarrants des del punt de vista de del que pot convenir-li al nucli dur de la química europea, que és sobretot Alemanya, sense, sense descartar el sector francès i el bètic. Però la mateixa experiència de la hipercontaminació de Flix n'és un exemple. Aleshores, la Unió Europea, això que és el cau dels drets humans, mentida l'Europa és un negoci de mercats i a partir d'aquí ballaran pel millor rentabilitat i si apareixen 130 milions perquè algú ha decidit que els vol intervenir aquí, els voldran rentabilitzar i això no es fa a base de tenir una instal·lació ecològica, es fa a base de tenir una instal·lació perniciosa que tard o la salut d'aquesta comarca ho pagarà i ja per acabar i poder ja eh, ampliant el focus no centrant-nos exclusivament en això de la incineradora Quin futur ens espera a la comarca? Perquè les, la indústria i la mineria que hi havia no queda res. Uh, L'únic que ens porten són porcs, uh, granxes de intensives, de d'explotació de, de, bueno, intensiva, uh, la indústria aquesta d'incineradora i turisme. Quin futur, uh, com en podem sortir d'aquest uh, d'aquesta situació al Berguedà? D'entrada, partim d'una proposta inicial que pot ser més no tan volada de coloms. La central hidroelèctrica i la central tèrmica de CERCS no fa gaire si ha arribat a portar gas natural fins a vegada. Si la central tèrmica es proveís de gas natural, podria arribar a 160 megawatts de, de producció a través d'un consum energètic que mínimament filtrat el residu que generaria seria molt baixet, dic mínimament filtrat, no lliurement deix... evacuat, eh? alerta és dir estic dient la instal·lació amb si mateixa es podria utilitzar per producció energètica amb els components que serien de rendibilitat incurs per la comarca, pel cupo energètic que se'ls podria compensar però deixant incurs aquest projecte que, com aquell qui diu, és donar-li la volta al de del que estan proposant dependre molt d'un turisme és brillós no que sigui dolent en si mateix, per és perillós perquè el turisme com a masificació sol ser antiecològic i segona perquè és fluctuant en la història. I de la mateixa manera que et pot portar molta riquesa, pot portar després molta empobriment quan la gent no li dona per venir aquí o perquè la gent canviï d'hàbits o perquè la gent se n'ha cansat. Aleshores, el que es tracta és d'anar pensant com es poden refer indústries que la localització respecte a l'àrea de consum no sigui tan determinant. És dir, si estem allunyats dels llocs on hi ha població, s'ha de pensar en petites indústries interconnectades de petit format que tinguin estructura de relació horitzontal i vertical dintre la mateixa comarca que poguessin fer produccions que la llunyania no sigui tan transcendent. És dir, quan dic això, doncs per exportar-ho al sud de França o per repartir-ho pel reste de Catalunya hi ha una potencialitat que ja va ser donada en el seu moment que són els salts d'aigua del propi riu petits salts d'aigua, no s'ha de pensar només en el que genera la Baells però l'aigua que baixa pel riu Llobregat en petites produccions ecològiques de saltants d'aigua podria tindre energia barata i per altra banda, el fet de que aquí eh, es pot dir que la gent que vingués a treballar aquí se'ls ofereix un entorn natural que el que té imaginació que és el que sempre es diu perquè prosperi la investigació la recerca i desenvolupament es, es diu molt com perversió en la gran ciutat doncs bé, si es té una natura neta es pot oferir als enginyers o als que tenen idees noves a viure en un entorn que els serà satisfactori per tindre noves idees per petites indústries que amb energia barata poguessin refer Coses que en el seu moment van servir en l'àmbit del tèxtil. Per posar un exemple. Però jo aquí no ten pas. Vale. Doncs fins aquí l'entrevista amb el Joan Planes. Eh, moltes gràcies per participar en el nostre primer programa de cròniques marxianes. Eh, ha sigut un plaer compartir amb tu aquesta estona. I per acabar volíem demanar que, veure, que acabem el programa amb una, amb una cançó aviam si tens alguna proposta que mira, fer. triar una qualsevol de l'Ovidi Molló o del Paco Ibáñez entre un comunista i un comunista llibertari que em semblarà qualsevol d'ells la bona per posar doncs vinga, triarem una d'Ovidi Molló la samarreta a València el peix valencià eh, per segar el blat un fals, etc. fan servir una eina que es diu corbella fins aquí l'explicació. Ara parlem de la cançó. Una de les primeres cançons que vaig fer i una de les darreres que, que he cantat. Uh, la samarreta. No fill de família molt humil, tan humil que d'una cortina vella una samarreta en fere vermella. Densa per aquesta samarreta, no he pogut caminar ja per la dreta, he hagut d'anar contracorrent perquè jo no sé què passa, que tothom que el ve de cara porta el cap topant de terra. Densa per aquesta samarreta, no he pogut sortir al carrer, ni treballar al meu ofici, fer de ferrera. He hagut d'en el camp guanyar jornals, ai si la gent ja no em veia, jo treballava amb la corbella. I dintre de tots els mals, Se treballar dues coses, amb el martell i la corbella dairebé no comprenc perquè la gent quan em veia pel carrer em cridava Progressiste! Jo crec que tot això era propogut pel seu despiste Pots un altre, amb les meves circumstàncies ja hauria canviat de samarreta però jo que m'hi trobe molt bé amb ella abriga me l'estimo i li prego que no Se fa sa I després d'escoltar la samarreta d'Ovidi Molló, la cançó que ha triat Joan Planes, advocat i com ella es defineix traficant de lleis, acabarem amb el discurs de Fidel Castro pronunciat a la conferència de la ONU sobre el medi ambient i desenvolupament l'any 1992 que ens en llegirà l'Àngels Carbonell. I així ens ens acomiadem de vosaltres fins d'aquí 15 dies amb el següent programa on parlarem sobre les pensions. Una important espècie biològica està en risc de desaparèixer per la ràpida i progressiva liquidació de les seves condicions naturals de vida, l'home. Ara prenem consciència d'aquest problema quan gairebé és tard per impedir-ho. Cal assenyalar que les societats de consum són les responsables fonamentals de l’a tros destrucció de l'entorn. Elles van néixer de les antigues metròpolis colonials i de les polítiques imperials que, al seu torn, van engendrar l'enderrariment i la pobresa que avui castiguen la immensa majoria de la humanitat. Amb només el 20% de la població mundial, elles consumeixen les dues terceres parts dels metalls i les tres quartes parts de l'energia que es produeix al món. Han enverinat els mars i rius, han contaminat l'aire, han debilitat i perforat la capa d'ozó, han saturat l'atmosfera de gasos, que alteren les condicions climàtiques amb efectes catastròfics que ja comencem a patir. Els boscos desapareixen, els deserts s'estenen, milers de milions de tones de terra fèrtil van aparar cada any a la mar. Nombroses espècies s'extingeixen. La pressió poblacional i la pobresa condueixen a esforços desesperats per sobreviure i en deteriorament de la natura. No és possible culpar d'això als països del Tercer Món, colònies ahir, nacions explotades i saquejades avui per un ordre econòmic mundial injust. La solució no pot ser impedir el desenvolupament als que més ho necessiten. La realitat és que tot el que contribueix avui al subdesenvolupament i a la pobresa constitueix una violació flagrant de l'ecologia. Dezenes de milions d'homes, dones i nens, moren cada any al Tercer món a conseqüència d'això. Més que en cadascuna de les dues guerres mundials. L'intercanvi desigual, el proteccionisme i el deute extern agredeixen l'ecologia i propicien la destrucció de l'entorn. Si es vol salvar la humanitat d'aquesta autodestrucció, cal distribuir millor les riqueses i tecnologies disponibles al planeta. Menys luxe i menys malbaratament en uns pocs països perquè hi hagi menys pobresa i menys fam en gran part de la Terra. No més transferències al tercer món, d'estils de vida i hàbits de consum que arruïnen el medi ambient. Cal fer més racional la vida humana. Cal un ordre econòmic internacional just. Cal que tota la ciència necessària per a un desenvolupament sostingut sense contaminació. Cal que es pagui el deute ecològic i no el deute extern. Cal que desaparegui la fam i no l'home. Quan les suposades amenaces del comunisme han desaparegut i no queden ja pretextos per guerres fredes, carreres armamentístiques i despeses militars, què és el que impedeix dedicar immediatament aquests recursos a promoure el desenvolupament del Tercer Món i a combatre l'amenaça de destrucció ecològica del planeta? Cessin els egoïsmes, Cessin els hegemonismes. Cessin la inestabilitat, la irresponsabilitat i l'engany. Demà serà massa tard per fer el que hauríem d'haver fet fa molt temps.